sia i wjeuje u niega i ma żywot wieczny I ja ciga wasrenutych u posłani do. Tada buzia u judej na niega to racze Ja sam chleb, koj sidzie z neba i gowochu. Nije bio Isus sin Jocifov, kome mi znamo otac i mater. Kako dokle on govori s neba sam sišao. Oj Isus, im odgovori i reči, Не kunjalajte među sobom, niko ne može doći meni. «Ako ga ne privuče Otac, koji me posla, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.» «U vrijeme onog stade Isus na mjestu ravnom, i mnogo učenika njegovih, i mnoštvo naroda.» iz sve judeje Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođuše da ga slušaju i da se isceljuju od svoj povesti i koje su mučili nečisti duhovi i isjeljivak u se. I sav narod tražaše da se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i sjelivaše ih sve. I on, podignući oči svoje navučenike, svoje govoraša, važeni si romašnik, jer je vaše carstvo Božije Vlaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Vlaženi koji plaćete sada, jer ćete se nasmijati. Vlaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbacaju sramote i razglase ime vaše kao zlo. Zbog Sina Čovječijega radujte se u onaj dan i igrajte, je hven velika je plata vaša. ovim danima, braće i sestre, crkva se trudi, gospod se trudi, otac, sin i sveti duh, da uliju u naše srca, kroz naše umove, da uliju vodu vječnog života. Da uliju istinitu vjeru, da uliju istinitu nadu i da u našem srcu rasplanceju ono što jedino životom možemo i smijemo nazvati, a to je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Jer samo srce koje ljubi, može se nazvati živim srcem. A srce koje nema ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, mrtvo je i treba ga podići, smrti treba da vaskrsni. Zato su ovi dani mnogo važni, braći i sestre, svaki je dan važan, ali ovi mnogo važni, Jer je svjetlost paskalne radosti u ovim prazničnim danima jaka na poseban način. I zato svi mi treba da obratimo veliku pažnju i da uložimo maksimalen trud, da otvorimo naše biće, da otvorimo naše srce, da uđe svjetlost vaskrsenju njega. Vidimo gospoda koji od nedelje mitara i fariseja gotovo svake nedelje na razne načine sa svih mogućih strana dovezi i masira naše biće, masira ga i reanimira. Sve švorove, sve trombove izbija da bi naše biće, braće i sestre, Mogu da bude kadro i sposobno da se potpuno Bogu preda. Ne samo jedan dio našeg bića, ne samo jedan dio našeg srca. Ne, jer to ne smije da bude braće i sestre, to je još uvijek smrt. Onaj ko Boga ne zavoli svim svojim bićem, on nije ustao iz mrtvih. Jer kad umiremo, braću i sestre, kad je čovjek mrtav, onda je mrtav. Nema ništa u njemu da je ostalo živo. Kad umre čovjek, on je umrlo. I sav njegov sastav je mrtav. Tako i kad vaskrsne, treba da vaskrsne svim svojim bićem. A rekao smo da je znak i sila i obilježje istinskog vaskrsenja, dakle potpunog, potpuna predanost voli Božjoj i potpuna ljubav prema Bogu, do koje se stiže vjerom, pravoslavnom i nadom snažnom, nepokolebljivom nadom. I tako kroz svo vrijeme Svetoga posta, tako na dan, svetog i presvjetlog Vaskrsenja Gospodnjeg i tako evo do dana današnjeg braća i sestva. Ona prva nedelja antipashe Tomina nedelja gdje Gospod uzima ruku svakoga od nas uzima je u atmosferi slobode Djece Božje uzima i našu ruku kaže nam da ispružimo kaži prst ili ako hoćeš sve prste i da dodiruješ njegovo vaskrslo tijelu. Vaskrslo, a prethodno namučeno, popljuvano, išipano i probodeno. Uzima našu ruku i zove nas priziva da dodirnemo njegova božanska rebra, njegove božanske koste. Da se uvjerimo da je zaista ustao izmrtvi, A onda ovu nedelju svete mironosice, braći i sestre, svjedoče, govore, trče, govore apostolima, a govore i svima nama da je gospod zaista ustao iz mrtvih. Prenose i nama onaj pozdrav kojim su i one pozdravljene bile od njega samog, vaskrstvog Boga čovjeka, radujte se. Idite i propovedajte mojim apostolima i svemu svijetu da sam zaista ustao iz mrtvih. Evo i nama, braći i sestri, ova nedelja Mironosica prenosi tu radosnu vijest da je Gospod ustao iz mrtvih. A evo danas... Još jednoga u nizu apostovskih učenika i naslednika, koji je također za osnovni svoj zadatak i glavni svoj posao, ima upravo to, braći sestre, da širi blagovijest Vaskrsenja gospodnjeg, Sveti Vasilje Ostroštiju. I je širi, braće i sestre, do dana današnjeg na jedan izuzetan način, ne samo svojom propovjeću, nego i svojim netruvežnim imenom i netruvežnim moštima i silnom božanskom silom koja se projavljuje i izliva iz njegovog groba, iz njegovog kivota, iz njegovog čudesnog i moćnog tijela. I zaista, braćo i sese, vrlo snažna propovijed. Vrlo snažna propovijed. Ali čega propovijed, braćo i sese, obratimo pažnju i iskoristimo ovaj dan da dođemo do izvora naše sreće do izvora našeg života, uz pomoć svetog Vasilija Ostroškova. Nemojmo se zaglaviti, braće i sestre. Nemojmo ostati nije mi, nemojmo ovaj praznik da ne praznemo kako treba. Moramo ga dovesti u vezu sa izvorom radovanja, sa izvorom sile, sa izvorom svetinje i svetosti. Sveti Vasilije jeste svetitelj, veliki svetitelj. Sveti Vasilije jeste čudotvorac, veliki čudotvorac. Sveti Vasilije jeste jerark crkve Hristove i to je jedan od velikih jeraraka. Jeste jedan od čuvara svetoga pravoslavlja i to je jedan od najvećih čuvara, braće i srste. Jedan od najvećih pastira. A čije on pastir, čiji je on jerark? čija ga je sila osveštava i čijom silom on čudotvori, braću i sestre. Hristovom silom, čije vas krsenje on svjedoči svojim netruležnim moštima i svojim besmrtnim imenom. Čije ime? Ime Isusa Hrista, braću i sestre. Čijim se imenom i u čije ime se krsti on kao stojem, braću i sestre. U ime Otca i Sine i Svetoga Duha. Kojim Dukom je miropomazan u Svetom miropomazanju, braći i sestri? I u kojoj crkvi? Duhom Svetim, Svetim mirom, koje iz očevo očevog, ishodi i izliva se i kroz Svetu tajnu miropomazanja. Izliva na svakog novokrštenog. A sve u crkvi pravoslavno. Čim tijelom i čijom krvlju se hranio, braćo i sestre, sveti Vasilije, te je porastao do mjere rasta ove koju imamo danas pred sobom. Tijelom Hristovim, braćo i sestre, i krvlju Božju, a gdje i kako? Isto onako, braćo i sestre, kako se i mi hranimo u svetoj božanstvenoj liturgiji, u svetoj i pravoslavnoj crkvi. И kao arhijerej bio je dužan u ono teško vrijeme, vrlo slično, našem vremenu, da drži narod na tom nebeskom nivou, da čuva u narodu, kako je naziva sveti Makarije Veliki, da čuva u narodu nebesku misao, je hrišćanski rod, pravoslavni rod, ima, braće i sestre, Bogom danu i Bogom povraćenu nebesku misao i Bogom dan i Bogom presazdan nebeski um, to jest Hristov um, kako nas uče i sveti apostovalo veliki zadatak za njega veliki zadatak za svakog pastira crkve Hristove da podiže narod od zemlje od praha, od smrti od proleznosti, od sujepe da ga podiže kroz lesvicu svetotajinsku i svetovrlinsku na nebeski ili bolje reći nadnebeski nivo gdje se naša glava Hristos nalazi i sedi sa desne strane Boga i Otca i gdje i nas hoće da privuče braću i sestre. To je radio oko toga se mučio sveti ostroški, da veže narod ne za zemlju braću i sestre da ga veže ne za sebe nego da ga veže za Vaskrslog Gospoda da ga veže за нјега самог браћа и сестра. А како je он то радио? На који начин и којим средствима? Па исто онако као што и данас наши архиереи раде браћа i сестра и наша света црква. Зовујући народ да се врати своме Господу у атмосфери покаяња, да се окани эксперимената Europasne braće i sestre baviti se eksperimentima u ovom kratkom vremenu u kome treba steći večnu dušu braće i sestre večnu i besmrtnu dušu steći vječno i blagojeno carstvo nebesko nema se mnogo vremena nema se uopšte vremena za gubljanje braće i sestre A to su posebno znali sveti ljudi, jer oni su svoju pastvu posmatrali iz tih vječnih perspektiva i na sve moguće načine se trudili da ih uče da žive vječnim životom i da već ovdje nauče da dišu i da primaju kise onih carstva nebeskuve. A da bi mogli da dišemo, broću i sestre, Ovdje tim vazduhom, tim dahom, tim duhom moramo biti tamo gdje taj duh diše. A duh sveti diše u crkvi pravosljane braće i sestre. I nigdje drugo. Duh sveti diše u svetim tajnama naše crkve. A oni koji dišu duhom svetim, e, dišu vrlinski životom, braći i sestri. Trude se u vrlinarni. Onaj ko diše duhom svetim, on potvrđuje to disanje vrlinskim životom. Ne diše i ne može disati duhom svetim onaj ko živi razvratno, ko živi neuredno, ko živi nemarno, ko živi strastno, ko živi Nadahnut važnim učenjima, važnim vjerama, lažnim idejama. U njemu nema duha svetoga. Onaj ko ignoriše crpu Božiju, ko ignoriše crpu pravoslavnu. A kako ignorišemo? Tako što ignorišemo gospoda našega braća i sestra, prisutnog u njoj. Tako što ignorišemo svete liturgije, tako što ignorišemo svete postove tako što ignorišemo svete blagoslove naše svete crkve, tako što ignorišemo njeno sveto učenje, njene svete dogmate, njeno sveto predanje, tako što smo neposlušni njenoj svetoj volji, to je Božjoj volji kroz nju izraženo. To je, braći i sestre, sve odricanje od Boga, to nije disanje duhom svetim. Jer tamo gdje se diše duhom svetim, braći i sestre, tamo se volja očeva ispunjava. Tako da i sveti Vasiliju Stroški u ono vrijeme i crkva pravoslavna u današnje vrijeme, posebno na ovim prostorima, jer nije on uzavut tu, braći i sestre, i tek slučajno. Ne, ovi prostori su vrlo klizarne i vrlo ugroženi braći i sestri sa svih strana. i danas u ove dane treba nešto reći, treba nešto priznati braći i sestri u sve ostale probleme koje nam je ovo vrijeme donijelo pred nama se pojavio mada na jedan vrlo lukav način vrlo lukav način braći i sestri i naglo pojavio strašan problem Problem od čijeg rešenja зависи наша vječnost, braće i sestre. Problem odanosti pravoslavnoj vjeri i pravoslavnoj crkvi. Ono oko čega su naši sveti predsi, braće i sestre. Svijali svoja gnijezda oko časnoga krste i slobode zladne, a časnije krst kao Свете pravoslavne vjere i zlatna sloboda je sloboda u biću Božije, sloboda od grijeha, sloboda od smrti i sloboda od džavove. To je zlatna sloboda koju samo zlatna i pravoslavna vjera može да da nam obezbijedi. Svaka druga sloboda je samo ropstvo, braći i sestri. Ako nismo slobodni od grijeha, ako se nismo oslobodili od džavoga i ako se nismo oslobodili od smrti, pa o kakvoj slobodi onda možemo da pričamo kao ljudi, ako smo ljudi. Ako se nismo spustili na beslovesni nivo, pa da se osjećamo kao žukci koji su slobodni zato što nemaju vanac oko vrata. Što nemaju nikoga nad sobom, što žive u strašnom i satanskom neposlušanju, neshvatajući da je to najveći vid ropstva. A samo u crkvi Božoj oslobađamo se, braćo i seste, strašnih i pakljenih urza, grijeha, džavove i smrti. I naši preci su to jako dobro znali, učeni, Svetim ocima, svetim Savom, svetim arhijerejima naše svete crkve, učeniji svetim Vasilijem Ostroškim. Šta su oni imali da čuvaju, braći i sestre, na ovim prostorima? Ništa. Ništa što je vezano za zemlju. Čuvali su dušu, braći i sestre. Ono što je najvažnije i najvrednije. U ovim pustinjama oni su vječno osmoli da se gledaju ovim pustim i nepristupačnim gorama. Duša je zijala, braći i sestre, i njeni vječni potencijal. I zato su se i borili i očuvali barijak istinite vjere. I evo ga nama predali, braći i sestre, ali danas se postavlja veliko pitanje. Prepoznajemo li mi, braći i sestre, ko je na tom barijaku, čije je na njemu, Prepoznajemo li mi čiji je to krst na njemu? Prepoznajemo li mi koja je to vjera, braću i sestre? Koja je to crkva? Koji je to Bog? Bojimo se da dobar dio našeg naroda to ne prepoznaje. Bojimo se i priznajemo da je dobar dio našeg naroda u teškom lopsvu, braću i sestre. U teškom i strašnom ropstvu. I to u onom najgore. Robstvu, grijehu, veliko robavanje grijehu, braći i sese. Kome služiš, toga si i rob, kako kažu sveti otci. Svaka strast koju gajiš, ne gajiš ti i nju, nego ona vlada tobom. Svaka strast je gospoda, dok je se godin oslobodiš. A iza strasti, kao i za nekih lanaca, stoji onaj ko vlada nad tobom preko strasti, a to je satan. A kroz satanu vlada smrt, braću i sest. Strašno ropstvo, i nam nameću i nude neke ponude za oslobođenje, od koga, od čega, treba pitati. Ako je sloboda, od koga? Možeš li da me oslobodiš od grijeha? Evo puši evo pijem, evo sam bludnik, evo sam zavidljivac, evo sam gordeljivac, evo sam lopov, evo sam srebroljubac, evo sam raslabljen u vjeri, u postu, u molitvi. Možeš li da oslobodiš od toga ako, ako oslobađaš, ako nudiš? Možeš li da mi oslobodiš od strasti? Možeš li da mi oslobodiš sina, kćer, ženu, muža, oca, majku, od demona? Evo ga, džavo imani, možeš li da ga oslobodiš? Možeš li da podigneš iz mrtvih? Možeš da oslobodiš od te vlast? Ako ne možeš, pa ko si onda ti? Ili ko ste onda vi? Ako ne možete, zašto mi oduzimate dragocijeno vrijeme zašto mi skrećete pažnju od onoga je kada i od strase da me oslobodi i od džavova da me isijeli i iz mrtvih da me podigne zašto i sam ne obratiš pažnju ili zašto i sami ne obratite pažnju na njega pa i vas da oslobodi vječnom slobodom da vam davo je vječno carstvo. Zašto glomite? Zašto lažete? Zašto obmanjujete? Sen, ako duh obmane i ako otac laži, nije vaš otac. Jer ima jedan mrađi sestre koji je otac laži, džavu i satanu. Tako ga je istina nazvava. Otcem raža. I on kao otac ima svoje sinove i svoje kćeri. A to su laži koji ishode iz njega ili duh laži i obmane koji usinovljava. Isto kao što i duh sredi u koga uđe usinovljava ga, čini ga sinom po blagodati. Kroz sina jedinorodnog. Daj Bože da smo i mi djeca Božija ali to moramo projaviti potvrditi djelovanjem duha svetoga kroz nas. Tako i satana, braća i sestra, duhom ovažu, svojim duhom koji iz njega ishodi, usinobnjava i čini svoj one koji primaju ovažu od njega. I svojstvo te ovaži da je agresivna, braća i sestra, i da se širi On, hoće, on bi htio da proguta sve ljude, da ih sve obmane i uvede u, u preles, da ih sjedini sa sobom. I to radi, braći i sestre, vrlo uspješno i uvijek sa svima onima koji se odvojaju od crkve. Koji se odvojaju od crkve pravoslavne, kad kažem od crkve pravoslavne, ne od crkve, kako bi ti htio ili kako je, kakom bi je ti doživljavao ili doživljavaš, nego od crkve kako je Bog dao braći i sestre i kako su nam sveti apostoli, sveti oci prenijeli i uveli u nju. Od te pravoslavne crkve, ne od ovih naših preživljavanja i doživljavanja. Pa evo šta napravismo od crkve. Hoćemo crkvu da napravimo, braći i sestri. Ne može tako. Crkva je Hristovo tijelo. Svetinje, braći i sestri. Mora da se poštuje. Mora da se sluša u njoj. Mora da se celjeva. Mora da se čuti u njoj. Jer to tijelo Božije. Mora je u blagoslu i da se prate. Tako, braći i sestri. Neka nam Sveti Vasilje Ostroški pomogne. Svojim primjerom svojim besmrtnim imenom i svojim netruvežnim moštima neka nam pomogne da prepoznamo veliku mogućnost u pravoslavnoj crkvi veliku mogućnost da se kroz nju oslobodimo braće i sestre od vlasti grijeha džavove i smrti i da u njoj postanemo slobodna djeca Božija slobodni od strasti slobodni od grijeha slobodni od ovaži i da živimo u istini braću i sestre da živimo nadaknuti duhom istine i da tvorimo istinita evanđelska dijela da u duhu istine Bogu da se kvanjamo a da mu se pokvanjamo braću i sestre možemo ne samo u ostru nego u svakom pravoslavnom hramu i na svakoj božanstvanoj liturgiji. Pa i mi koji smo danas došli ovdje, obradovali smo svetog oca Vasilija. Zašto? Zato smo došli da se poklonimo Hristu njegovom. A on, kao arhijeraj crkve, evo ga u ovom oltaru, u redu sa arhijerejima, evo ga i za svetog evstatija preločkov, i za Atanasija velikog, Grigorije Bogoslova i Vasilija velikog, stoji i on služi svetu liturgiju pa se raduje kad njegova pastva dolazi na liturgiju Božiju kad se pričešćuje tijelom i krvlju i kad živi dostojno braćo i sestre imena Božije kad primimo krvi tijelo i odgovorimo dajući se braćo i sestre Bogu svim svojim bićem raduje se sveti Vasilje Ostroški i još nešto kad služimo Gospodu, braću i sestri, kroz svetu crku, kroz svetu liturgiju, to dobro znajte. Ne samo sveti Vasili Ostroški, nego bukvalno svi sveti, i angeli, i ljudi, i, i majka Božija, kogod služi Gospodu, braću i sestri, svi sveti su sa njim. I imamo ogromnu pomoć, ogromnu silu, braći i sestri, i nemojmo da se zbunjujemo. Ćalop vaši, Ćalop refira, zvoni svojim teškim naolužanjem, svojim teškim i glomaznim idejama, ideologijama. To je, braći i sestri, vjelite, sve tim, to je sve prak. To se sve pred častnim Hrstom razvejava i nestaje. Samo nemojmo da se odvojimo od crkve, nemojmo da se odvojimo od liturgije, Ne Nemojmo da se odvojimo od svetih praznika, od svetih otaca, od svetog učenja naše crkve, od svetog pričašća. Jer kroz to smo sjedinjeni sa Bogom, a kroz Boga, braće i sestre, kroz Sina Božeg mi bivamo san naslednici Hristovi. I imamo ne samo jednu crkvu, imamo sa, i, ne, i nije da imamo samo jednu planetu nego su sve planete naše, braće i sestre. I Mars je naša, i Jupiter naša, i Mjesec je naša, i Sunca je naša, i sve zvijezde, i, sva, i sva, sve planete, svi sistemi, sve je naše, ne samo planeta, zemlja, sa svim svojim bogatstvima, mineralima, dragim kamenjem, zlatom i sreblom, nego je sva naša, svi okeani, braće i sestre, sve planine, Sva, sva mjesta, sve naše braće i sestre, ali nama je najvažnije što smo Božiji i što je Bog naš. Zašto bi se petrao na Mars i na Saturn ako je tijelo Božje na Zemlji. Šta ću da tražim na dnu tipog okeana ako je tijelo Božje na utaru mog hrana? Kude da idem što da tražim? Gdje da skita braće i sestre, tako i mi pravoslavni hrišćani, sve naše braće i sestre, ali nama je najvažniji Bog. Mi tražimo Božije nego Boga braće i sestre. A Bog je tu i kroz Boga braće i sestre mi se sjedinjujemo jedni sa drugima i to je ono što nazivamo carstvom nebeskih. Zajednice se Bogom i zajednice sa bližnjima, sa svetim i sa angelima, sa majkom Božem. To je ono, braću i sestre, što nam je Bog obezbijedio, to je ono što mi imamo u pravoslavnoj crkvi. To imamo, to i uzmimo, braću i sestre, to jedimo, to i pimo. I tako nasvađajući se kroz vrijeme da uđemo i u vječno carstvo nebesko, pa i tamo da nastalimo zajedno sa gospodom da se radujemo njime još prisnije da se pričešljamo braći i sestre a sve to u zajednici svetih koja je crkva ovdje na zemlji a tamo u zajednici sa ocem, sinom i duhom svetim kome neke slava i u vremenu i u vječnosti amin Bože noise. <coughs>